Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad waghfir li dhunubi waftahli abuaba rahmatik Artinya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami, Muhammad dan keluarganya. Ampunilah dosaku, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu.